Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 6, versetul 8 Ștefan era plin de har și de putere și făcea minuni și semne mari în norod. De nimic nu se teme satana mai mult ca de oamenii plini de har și de Duhul Sfânt, care răspândesc viața Domnului Isus pe pământ. Împotriva acestora se ridică și întărâtă norodul, iar conducătorii norodului îi judecă și îi condamnă la moarte. Biruința însă este de partea adevărului. Dumnezeu vrea să ne umple pe toți de har și de Duh Sfânt, dar se cere și din partea noastră ceva. Să ne deschidem spre El și să ne închidem spre lume. Numai cei plini de har sunt folositori în lucrarea lui Dumnezeu. Ștefan era plin de credință, plin de Duhul Sfânt, plin de har, plin de putere, de aceea făcea semne și minuni. În urma noastră se vede rod duhovnicesc și semne dumnezeiești numai dacă suntem plini de Hristos. Dacă nu vedem nimic în urma noastră, să ne cercetăm serios. Nu cumva suntem goi de Hristos și plini de noi înșine, de euul nostru vechi? Harul și puterea își au izvorul în Domnul Isus. Cu cât suntem mai înrădăcinați în El, cu atât suntem mai plini de har și mai folositori altora. Cel plin de har are o purtare dreaptă în toate privințele și este stăpân peste orice situație spre slava lui Dumnezeu. Plin de har, plin de credință, plin de Duhul Sfânt, plin de putere, aceasta e taina unei vieți eroice în Hristos de mărturisire și de trăire a adevărului. Inima crede în lucrurile nevăzute și veșnice și de aceea buzele mărturisesc. Duhul Sfânt învață și luminează mintea și astfel gura are o solie care convinge și întoarce pe păcătoși la Domnul. Doamne, ajută-mă să fiu după voia Ta, plin de har și de Duhul Sfânt în orice vreme, ca să Te pot mărturisi cu îndrăzneală ca Ștefan și ca toți adevărații Tăi slujitori. Slăviți să să-ți fie numele Tău. Amin. Prețite din cuplul tău, i-a pierse calia predeplina, i-a pierse calia predeplina, i-a de palme.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 Apariția lui Ștefan ca lucrător pe ogorul Evangheliei a fost scurtă, dar de o strălucire uimitoare, care a rămas până în zilele noastre și va rămâne în veșnicie fără să-și piardă din putere. El nu era dintre apostoli. Din cele arătate în faptele apostolilor, înțelegem că Ștefan era un evreu elenist, ca și ceilalți șase bărbați aleși de adunarea Domnului din Ierusalim ca să slujească la mese. Unii cercetători credincioși cred că Ștefan a devenit ucenicul Domnului Isus la vorbirea lui Petru din ziua Cinzecimii. Se pare că el era un evreu evlavios înainte de a deveni creștin, un adânc cunoscător al scripturilor a Vechiului Testament și avea un dar deosebit de orator cu o mare putere de convingere. Chipul duhovnicesc al lui Ștefan se poate vedea din cele câteva versete amintite mai sus și anume... Era vorbit de bine, era plin de Duhul Sfânt, plin de înțelepciune, plin de credință, plin de har, plin de putere și făcea minuni în norod. El își făcea datoria cu prisosință ca slujitor la mese, ca împărțitor de ajutoare, iar după împlinirea acestei slujbe în adunare, deci în timpul lui liber, el făcea misiune, adică vestea Evanghelia Domnului Iisus Hristos oriunde era poporul adunat și îndeosebi în sinagogile din Ierusalim. Se spune că pe vremea aceea existau peste 400 de sinagogi în Ierusalim. Ștefan era plin de apa vieții de cuvântul lui Dumnezeu care s-a prefăcut în el într-un izvor care țișnea cu mare putere. Așa cum am amintit mai sus, Ștefan intra prin toate sinagogile din Ierusalim dar prin sinagogile eleniștilor intra mai mult, evrei din diaspora aveau în Ierusalim sinagogile lor, pentru cei care se stabileau în acest oraș și care nu cunoșteau limba aramaică. De aceea el a intrat în conflict cu membrii acestor sinagogi. Sinagoga izbăviților era o sinagogă construită de evrei duși în robie la Roma de către Pompei și de către urmașii lor eliberați și trimiși la Ierusalim de către împăratul Tiberiu în anul 19 după Cristos. Duhovnicește înțelegând, sinagoga purta numele a izbăviților, dar cei care făceau parte din ea erau robii păcatului și a duhului de ceartă. Nu te poate schimba gruparea sau religia cu nume frumos din care faci parte. Aceasta poate fi chiar o mare piedică în calea mântuirii tale. Trebuie să te naști din nou prin credința în jertfa Domnului Isus. Sinagoga numită a izbăviților Poate fi numită o grupare religioasă a izbăviților, dar dacă această grupare este împotriva celor care nu fac parte din ea, deși mărturisesc prin vorba și trăirea lor că sunt urmași ai Domnului Iisus, este totuși împotriva lui Hristos. Cine se năpustește cu cearta asupra credincioșilor Domnului Iisus, se năpustește chiar asupra Lui, căci El, Mântuitorul, este una cu ai Săi. Sinagoga Cirinenilor, adică a evreilor veniți din Cirene, Africa de Nord. Sinagoga Alexandrinilor, a evreilor veniți din Alexandria, din Africa de Nord. Iudei din Cilicia și din Asia au început o ceartă de vorbe cu Ștefan. Când este vorba de Domnul Isus, de Evanghelia sa și de credincioșii săi, toți oamenii religioși, indiferent de sinagogă, indiferent de sinagoga, de partida din care fac parte, se unesc ca să lupte împotriva lor, a credincioșilor și a Mântuitorului Hristos. Iudeii, adică religioși din orice grupare ar fi, caută totdeauna ceartă cu adevărații ai lui Hristos ca să îi împiedice în mărturisirea lor. Omul lui Dumnezeu nu caută cearta, dar dacă alții se năpustesc asupra lui cu ceartă, el le răspunde cu blândețe sau pleacă din fața lor. Zice istoricul Nicolae Iorga, cearta se preface în luptă când la capăt se întrevede biruința adevărului. Vorbăria omoară gândul, spunea alt înțelept. Tu să nu începi cearta de vorbe cu nimeni, iar dacă ești provocat, rămâi liniștit sub călăuzirea Duhului Sfânt și vei fi biruitor. Versetul 10 Dar nu puteau să stea împotriva înțelepciunii și Duhului cu care vorbea el. Ștefan era vasul sfânt în mâna Domnului Isus. Era focul lui pe care îl purta prin mijlocul oamenilor și aprindea pentru viața cea nouă născută prin jerfa și învierea lui. Fiului lui Dumnezeu, Iisus Hristos. Propovăduirea lui Ștefan era atât de puternică încât nimeni nu i se putea împotrivi. Cum să poți opri căldura și lumina soarelui să nu vină pe pământ? Cum să poți opri ploaia să nu cadă pe o goare sau localități? Cum omul nu se poate împotrivi tunetului și fulgerului, cum nu poate opri ploaia și cum nu poate porunci valurilor mării să se liniștească, Așa nu se poate împotrivi înțelepciunii și Duhului lui Dumnezeu dintr-un credincios adevărat. Minciuna, chiar dacă se așează în calea adevărului, este zdrobită îndată pentru că ea, ca orice închipuire, nu are putere în sine. Față de ceea ce vine de sus, nu poți să stai împotrivă pentru că te doboară. Mai bine făte una cu ceea ce vine de sus și nu vei fi zdrobit. La fel și cu ceea ce vine din Duhul Dumnezeu, Duhul adevărului. Nimeni și nimic nu va putea stăvili lucrarea Lui. Dacă ești stăpânit de Duhul Sfânt, cine ți-ar putea sta împotrivă? Nu poate să fie biruit de un șarpe, cel care zboară cu avionul. Nu poate fi biruit de șarpele cel vechi, cel care este ascuns în Hristos. Înțelepciunea de jos nu poate să se împotrivească înțelepciunii de sus, așa cum luminile de pe pământ nu pot să stingă lumina soarelui. Împotriva adevărului, luptă numai cel care zace în întunericul ignoranței. Sfaturile folosesc numai celor înțelepți. Prin ignoranță omul conspiră împotriva lui însuși, spunea cineva. Mai curând, cineva poate să stea împotriva vântului și legii gravitației, decât să stea împotriva Duhului lui Dumnezeu și a înțelepciunii care vine din el. După cum în război felurile de atac și armele de atac se înmulțesc, dar odată cu ele se înmulțesc și felurile de întărire și de apărare, tot așa și Dumnezeu dă în biserică totdeauna daruri noi pentru apărarea și întărirea adevărului. Nu trebuie să descurajăm! Evanghelia este și rămâne nebiruită. Ea a trăit și a rămas în picioare, biruind în tunericul viacurilor trecute. Și dacă astăzi lumea s-a schimbat și se crede înțeleaptă, adevărul veșnic al Evangheliei va trăi și se va da pe față șertăciunea lumii. Atacurile împotrivitorilor sunt un câștig pentru credincioși că ele deschid drum adevărului. Tăgăduirea adevărurilor Evangeliei îndreaptă luarea aminte spre învățături lăsate în uitare, iar abaterile de la adevăr fac să fie scos la ivială adevărul însuși. Accept mai o viara ta? când ochii singuri ai morbid, Când nu-ți mai luminează spata, când nu-ți mai luminează spata, cu vântul harul lui Sfinti, veștiamnă, veștiamnă. Versetul 11 Atunci au pus la cale pe niște oameni să zică Noi l-am auzit rostind cuvinte de hulă împotriva lui Moise și împotriva lui Dumnezeu. Pentru că iudeii religioși nu puteau vorbi cu Ștefan din pricina înțelepciunii lui Dumnezeiești, aleg calea lașității căutând niște martori mincinoși ca să spună vorbe grele despre el. Spiritele mari deranjează caracterele mici, spunea un înțelept. Au pus la cale pe niște oameni să zică. Mai prost decât prostul este cel care dă dreptate prostului și mai nebun decât cel nebun este cel care crede pe nebun. Când vezi că se pune ceva la cale, cercetează duhul și izvorul de unde vine. Dacă ești sincer față de Dumnezeu și față de adevărul său, nu vei fi dus în rătăcire și vei înțelege totul în adevărata lumină. Așa fac cei stăpâniți de Duhul de partidă. Caută să găsească vină celor care nu sunt de părerea lor ca să-i poată condamna. Dacă nu găsesc o vină, o inventează și pun pe alții să depună mărturie mincinoasă, iar ei să poată rosti sentința. Așa au făcut și Domnului Iisus. Satana este același. Armele și căile minciunii sunt tot atât de murdare și uricioase ca și minciuna însăși. De fapt, minciuna este arma cu care diavolul luptă împotriva credincioșilor lui Dumnezeu. Orice minciună este un atentat la viața și fericirea cuiva. În împărăția minciunii se găsesc martori mincinoși la tot pasul. Martori ai adevărului însă nu sunt. Să nu ne mirăm când suntem învinuiți de lucruri la care nici nu ne-am fi putut gândi. Fiii minciunii nu pot face altfel decât să mintă, aceasta este natura lor. Și toți oamenii care nu sunt născuți din Dumnezeu sunt Fii minciunii. Într-un fel sau altul ei trăiesc în minciună. Minciuna religioasă este cea mai rafinată dintre minciuni. Duhul de partidă trăiește din minciună și luptă pentru apărarea existenței lui, sprijinindu-se pe minciună. Vrăjmașii adevărului când văd că lupta dreaptă îi zdrobește, atunci folosesc viclenia și atacă pe la spate. Minciuna se folosește de minciună, dar cu cât minciunile sunt mai multe, cu atât adevărul strălucește mai puternic și biruința lui e mai măreață. Viclenia nu este un păcat din neștiință, nici din slăbiciune, ci este un păcat cu voia pe care omul îl făptuiește împotriva aproapelui său. De aceea, la judecata lui Dumnezeu, acest păcat nu are nici o dezvinovățire. Iudeii urau pe Ștefan și nu le trebuia adevărul mărturisit de el. Nu voiau nici măcar să-l cerceteze, ci un singur lucru doreau, să scape de acest învățător care le strica interesele religioase și naționale. Duhul de partidă este neînduplecat și crud. Copiii lui Dumnezeu, oamenii născuți din nou, sunt izbăviți de acest duh și de toate duhurile necurate, pentru că au în ei duhului lui Hristos. Meditațiile pe care le-am ascultat au fost scrise de Nicolae Moldovianu la Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 6. Iată versetele asupra cărora am meditat. Ștefani era plin de har și de putere și făcea minuni și semne mari în norod.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 Venită te Cuvântul Cându-i Doamne, Iar fiește calea pre-deplina, Iar fiește de iară! De iară! La ce mai folosește viața? Când ochii tiguri ți-ai vorbi. Când nu-ți mai luminia zăpasă. Când nu-ți mai luminia zăpasă. Uvețul haru pluie incele. Vea jana, vea jana. ze hoti voi adus din ceruri de frito ia logou tuln intr El în, pare El log în logou tuln intr încoid viu ni mi pro mo